Tuhan Fiddin Rahimahni, Rahmatum Allah. Pendengar Radio Raja, dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita, senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian, dan senantiasa selalu memberikan ampunannya kepada kita sekalian. Manusia hamba Allah yang sangat fakir, sangat butuh kepada Allah. Manusia yang sangat lemah, doaif. Kita ini mineral duafa, orang-orang yang lemah, yaitu selalu membutuhkan pertolongan Allah, selalu membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selalu berbuat zalim kepada diri kita, selalu melakukan dosa dan ini merupakan tabiat manusia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu bani adam khata wa khairu khotta'in attawabun. Setiap anak Adam nanti akan melakukan kesalahan Dan orang yang paling baik Di antara orang yang melakukan kesalahan adalah Orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan apabila Seseorang tidak mau melakukan Dosa Tidak melakukan dosa satu kaum Maka Allah akan mengganti dengan kaum yang lain Yang melakukan dosa Kemudian dia minta ampun kepada Allah Mereka minta ampun kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna al-ibada lam yutnibu la khalaqa Allah khalqan yutlibun, thumma yastaghfiruna thumma ya'furunahum wa huwal ghafurur rahim." Seandainya hamba-hamba Allah tidak melakukan perbuatan dosa, Maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk yang lain. Di mana mereka melakukan dosa, kemudian tidak berhenti di situ akan tapi mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka memang merupakan tabiat manusia melakukan kesalahan. Meskipun demikian, janganlah kita selalu mencoba untuk terjerumus kesalahan, akan tetapi ketika kita berada di kesalahan, melakukan dosa, maka kita jangan sampai berputus asa. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya Ayuhan Asrafu Anam Fusihim, La Taknatumir Raḥmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas, selalu berbuat dosa, mengdalimi diri mereka sendiri, maka Katakanlah qul ya'ibad yalladhina asrafu alam fusuhim. La taknatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hamba Allah. Orang-orang yang melakui batas. Janganlah kalian. La taknatu min rahmatillah. Yaitu Berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yawfiruddinu bajami'ah. Karena Allah SWT sesungguhnya. Mengampuni semua perbuatan dosa. Sudah kita bahas. Pada pertemuan sebelumnya. Tentang at-taubah. Yaitu makna taubah, kemudian perintah-perintah dari Allah subhanahu wa taala agar orang-orang bertobat kepada Allah. Ya yuhaladina amanutubu ilallah taubatan nasuhah. Wahai orang-orang beriman, bertobalah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuhah. Dan juga perintah-perintah dari ayat yang lain yang menunjukkan bahawa kita wajib untuk meminta ampun kepada Allah. Wanitaufiru Robbaku musumatu builai. Minta lampun kalian kepada Robb kalian. Kemudian bertobatlah kepadanya. Maka perintah-perintah bertobat ini dijelaskan oleh Allah dalam Al Quran dan juga Nabi saw di dalam hadisnya. Bagaimana Nabi bersabda Allah swt berfirman: Ya ibadi, innakum tuh. Ya ibadi. Innakum tuhti'una billayli wa naha Ru'ana afirud-dunuba jami'a Fasitafiruni afirlakum Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat Salah siang dan malam Dan aku mengampuni perbuatan Dosa semuanya itu, maka Mintalah kalian ampunan kepada aku Dan sudah kita bahas Pada pertemuan sebelumnya adalah Syarat-syarat Bertobat, maka syarat Bertobat adalah ikhlas kemudian menyesal, meninggalkan perbuatan salah tersebut, dan tidak mengulang kembali, memiliki kekuatan, keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu. Dan apabila perbuatan dosa berkaitan dengan hak anak Adam, maka harus dikembalikan kepadanya. Karena anak Adam haram atas yang lainnya tiga perkara, yaitu darah, harta, dan harga dirinya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullul muslim adalah muslim haram damehu wamaluhu wa 'irduhu rawahu muslim ida muslim atas muslim yang lainnya haram darah harta dan harga dirinya berkata muallif penulis berkata wa manzilut taubati awwalul manazil wa ausatuha wa akhiruha fala yufariquhul 'abdul salik wa la yazalu fihi ila Kedudukan taubat dalam Islam adalah merupakan perkara yang pertama kali harus ada dalam kehidupan manusia. Dan juga di tengah-tengahnya dan juga di akhirnya. Artinya, taubat ini hindalah ada pada kita di awal kita ketika menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang memiliki kewajiban. Yang telah dibebankan Allah kepada kita sekalian. Kemudian juga di tengah perjalanan hidup kita sampai di akhir. Maka tidak boleh seorang hamba untuk melepaskan dirinya dari, dari tobat kepada Allah sampai dia meninggal dunia ini meninggalkan dunia ini. Wa idrtahal ilaman zilin akhor irtahalabihi kalau dia pindah ke tempat yang lain pergi satu tempat yang lain maka hendalah bawalah at-taubah ini. Mustahhabu <tuh> ma'hu hendalah bersama selalu dengan at-taubah. Wanjarabihi fathubah yabida itu labdi wanihah itu maka hendaklah dia jadikan tobat awal dan akhir dari segalanya. Watubu ilallah jamia ayuhal muinun, la alakum tufnihun. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Wahai orang-orang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang berbahagia. Seorang yang melakukan dosa pada hakekatnya telah menganiaya dirinya. Rab Allah subhanahu wa ta'ala suriman, وَمَا يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَضَّ لَمَا نَفْسَهِ Dan siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, yakni melakukan perbuatan dosa, maka pada rekatnya dia telah menghani'aya dirinya. Dan ketika seorang telah menghani'aya dirinya, maka dia akan merasa sakit. Namun, bagi siapa mereka yang merasakan sakit ketika dia melakukan dosa? Bagi orang yang imannya kuat dalam hatinya. Beliau Nabi mengatakan sebagaimana sering kita dengarkan hadis man sarathu hatalatu wa sa'athu fa huwa mu'min. Barang siapa yang senang melakukan kebaikan dan sedih ketika dia melakukan keburukan, itulah orang beriman. Namun apabila seseorang ketika melakukan perbuatan dosa Lalu dia tidak menyadari, tidak merasa bahwa ia telah menyakiti dirinya, benar-benar hatinya telah sakit. Maka dengan taubat diharapkan menjadi obat bagi kita, meskipun kita tidak melakukan dosa menurut pikiran kita, tapi hendaklah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Nabi kita saw. Orang yang maksum, orang yang diampuni dosanya yang lalu dan yang datang, beliau pun mengatakan bahawa demi Allah, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehari semalam yaitu sebanyak seratus kali. Bagaimana beliau sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya yuhana, subu ilah Allah wa Baca ini atu bufiliyom mi amarrah rawahu muslim wahai manusia bertobalah kalian kepada Allah dan mohon ampun kepadanya azzuhunyal tu mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam sehari seratus kali dalam berita yang lain wahai ini la as tafsilullah wa subliy fil yom akhbar min sabi'in marra rawahul bukhari Demi Allah sesungguhnya aku mohon ampun dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali. Bagaimana Nabi SAW yang dosanya sudah diampuni, yang lalu dan akan datang, beliau masih minta ampun dan bertobat kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Maka perbanyaklah kita untuk istighfar, di mana saja kita berada, di tempat-tempat yang sekiranya di situ tidak dilarang untuk berzikir kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan ampunan Allah turun. Dan kita tidak tahu di mana ampunan Allah turun. Sebagaimana penjelasan al-imam Muhammad bin Su'ad al-Usaymin. Dalam syarah Yadul Salihin, beliau mengatakan. Kalau Nabi minta ampun kepada Allah sehari seratus bagaimana dengan kita. Maka perbanyaklah mohon ampun kepada Allah dari perbuatan dosa kita. Karena tidak tahu, kata beliau. Di mana dan kapan ampunan Allah turun kepada kita? Sehingga Jangan jangan tiadakan ketika kita diberikan kesadaran oleh Allah mengingat dosa-dosa kita dan mengingat kesalahan kita untuk segera bibirnya basahi dengan as-salawatullah wa salubulaih atau dengan Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta kalastani tuan abdukana ala, ala, ala hadiqa Wahdika, mestaatu, A'uzu bika min shari ma salatu, Abuulak bniyatika alaiya, wa Abu bi zambi, fafirli fa'na ulayyafurutuna baillah anta. Maka kita berbanyak minta ampun, mohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar dan bertobat kepada Allah, Rabbul Alamin. Karena orang-orang yang bertobat, Allah menjanjikan kepada mereka akan dihapus dari segala dosanya. At-taibu min ad Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam orang yang bertobat dari dosanya maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa sebagaimana riwayat dari Abu dan disahihkan oleh Al Albani dalam Shahih Jami' Dan orang yang bertobat Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan mereka dengan kebaikan-kebaikan Ya. Oleh so, orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh Maka Allah akan ganti kejahatan mereka dengan kebajikan Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Maka orang yang bertobat kepada Allah Akan dihapuskan dosanya Jangan sampai putus asa. Saudara berhentilah berbuat dosa. Coba kita berhenti sejenak. Berpikir. Dan berpikir. Apa yang sudah kita lakukan. Berpikirlah bahwa kita akan menuju kepada kematian. Berpikirlah dan berimanlah bahawa kematian pasti akan tiba. Apakah setelah kematian akan tiba. Kemudian kita akan mengatakan. Ya Allah aku bertobat. Walaiksa titawbatulillazinaf. Tidaklah bukalah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Mulai setit taubat itu. لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّيَانِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ حَدُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآن. Bukalah taubat bagi orang-orang yang melakukan kesalahan hingga datang kepadanya kematian, yaitu mau nazak, lalu mengatakan Ya Allah, aku mau bertobat sekarang. Maka terlambat orang yang seperti itu. Maka selagi kita diberikan oleh Allah kesehatan, selagi kita diberikan oleh Allah peluangnya waktu, diberikan oleh Allah kelapangan dalam rezeki, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala waktu masih muda, maka anda pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Dan janganlah berputus asa saudaraku dari perbuatan dosa karena Allah Maha Pengampun sebesar apapun dosa kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ibadi yabna adam law ataina laki quraba bil arbi khathaya tsumma laqitani la tusyriqu bi syai'a la ataitu ka bi qurabi har maghfiratan rawahu tirmizi wa qala hasan warid Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kau datang kepada aku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Oleh karena itu, jangan berputus asa, dan jangan sekali-kali mengkerdilkan orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Dan jangan menciutkan nyali orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Dan Allah bahagia senang kepada orang-orang yang bertobat. Bahkan senangnya Allah kepada orang yang bertobat melebihi senangnya seseorang yang memiliki kendaraan berupa onta yang di atasnya penuh dengan bekal lalu lepas onta darinya hilang onta kemana dicari kesana kemari tidak didapatkannya sehingga dia putus asa lalu duduk di bawah pohon. Dan dia menunggu dan tertidur di situ kemudian tiba-tiba tunggangannya beserta perbekalannya lengkap di depannya. Karena gembiranya dia mengatakan ni Allahumma antaamriuana Robbukhi Allah yang kuambaku dan aku adalah Tuhanmu. Bagaimana dalam semua hadis dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al Ansori, Karim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabbil Allah tala'an, قال dari Abu Hamzah anak bin Malik radhiyallahu anhu, sanbanatu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu wasallam bersabda Allah afrah bitawbati 'abdihi min ahadikum taqata 'ala ba'irihi wa qat'adallahu fi ardil falah muttafaq 'alaihi bahwa Allah lebih gembira kepada taubat hambanya. nya di antara kalian Ya, di, di antara kalian dibandingkan dengan di antara kalian yang kehilangan ontanya. Ya, sehingga ontanya tersesat. Di tempat yang tanah lapang. Ya, mutafakun alaih. Dalam rehat muslim dikatakan. Lallahu asyabdu farhan bitawbati abdih. Hina yatubu ilaihi minahadikum kaan ala rahilatihi jardi falah. Fala minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Fa'isa binha. Fatau sejara tan, fatajafir dzillha, wakad aysa min rahlatih, fabinamahu kardika itu wabhaa qaimatun indahu, fakad bhitamha, tumaqala min shiddatil farah, Allahu ma anta abdi wa ana rubbuk aktaa min shiddatil farah. Wahyu Muslim. Sungguh Allah lebih gembira kepada taubat hamba. Ketika dia bertobat kepadanya, dibandingkan dengan salah seorang di antara kalian yang kehilangan tunggangannya di tanah yang tandus lepas darinya Padahal di tunggangannya itu ada makanan dan minuman untuknya. Sehingga orang tersebut putus asa. Kemudian dia mendatangi sebuah pohon berlindung di bawah naungan pohon itu. Dan dia putus asa dari tunggangan yang hilang, maka ketika dia berada di tempat tersebut, tiba-tiba tunggangannya datang kepadanya, berada di depannya, tidak kurang sedikit pun apa yang ada di atas tunggangannya itu. Lalu sangat gembira lah orang tersebut melihat tunggangannya berada di depannya. Karena gembiranya, lalu dia mengambil setangkali tali tali kekang dari kendaraan tersebut lalu mengatakan ya Allah engkau hamba-Ku dan aku Tuhanmu dia mengucapkan hal itu salah ya disebabkan apa karena saking gembiranya karena terlalu gembiranya sehingga dia mengatakan perkara tersebut maka Allah Subhanahu wa taala lebih gembira kepada hamba yang mau bertobat dari dosa-dosa yang dilakukan Dibandingkan dengan orang tadi Subhanallah Ini merupakan Karunia Allah subhanahu wa ta'ala Padahal ketika orang itu Berbuat dosa para jemaah Ketika dia melakukan kebaikan Maka kebaikan Untuk dirinya sendiri Ketika berbuat dosa Yang rugi bukan Allah Ketika dia melakukan kebaikan Yang untung bukan Allah Tapi semuanya kembali kepada hamba itu Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa isakum wa jinnakum kanu ala athqal bi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulk shay'a wa haihambaku hamba ta'ndaya orang yang pertama dan terakhir Baik jin dan manusia. Dari permulaan Nabi Adam sampai yang terakhir. Baik jin maupun manusia. Semua melakukan ibadah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah? Hal ini tidak akan menambah sedikitpun dari kekuasaanku. Artinya ketika seseorang itu melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah... Maka pada hakikatnya dia telah melakukan kebaikan untuk dirinya. Bukan Allah yang diuntungkan. Dan sebaliknya ketika seorang tersebut melakukan perbuatan dosa. Maka pada hakikatnya dia telah melakukan atau merugi dirinya. Bukan Allah yang rugi. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam hadis Yusri. Ya ibadih, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajilin wahidu minkum. Nah, nafas zali kami mulki syi'ah wahai hamba-hambaku, tandanya orang pertama dan yang terakhir sampai terakhir baginda dan manusia semua mereka aduhaka kepada Allah, tidak melakukan perbuatan taat bahkan semuanya melakukan perbuatan dosa maka itu tidak mengurangi sedikitpun dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan kebaikan Bukan Allah yang diuntungkan, tapi kebaikan itu kembali kepada dirinya. Dan ketika orang tersebut melakukan perbuatan dosa, jemaat sekalian, bapa dan ibu sekalian, saudara sekalian yang mendengarkan siaran ini, ketahuilah Allah tidak rugi, Allah tidak merasa dikurangi kekuasaannya. Tidak akan berkurang kekuasaan Allah karena saudara berbuat dosa. Tidak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah karena engkau melakukan zina. Tidak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah karena engkau melakukan korupsi. Tidak berkurang sedikit pun dari kekuasaan Allah karena engkau tidak mau mengerjakan ketaatan, meninggalkan salat, tidak mau haji, makan harta riba. Semua kerugian kembali kepada kalian. Semua yang rugi kembali kepada Anda semuanya, kepada kita sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan Ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Kanu ala afjar kalbi rajulin wahidin minkum ma nafasa dhalika min mulki syai'ah Wahai hamba-hambaku Seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian Jin dan manusia semuanya itu durhaka kepada Allah Maka itu tidak sedikitpun mengurangi dari kekuasaan Allah Rabbul Alamin dan Allah Subhanahu wa taala gembira kepada orang yang mau bertobat dari dosanya di mana itu tidak merugikan Allah merugikan dirinya tidak mengurai kuasaan Allah tapi merugikan kepada orang itu namun ketika dia mau bertobat mau kembali kepada Allah meninggalkan perbuatan dosanya menyesal dari perbuatan dosanya tidak ingin memiliki kekuatan yang sangat, keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa, mengembalikan hak orang-orang yang telah diambil hartanya, telah dinodai kehormatannya, telah ditumpahkan darahnya, maka orang seperti ini Allah gembira padanya, bahkan kegembiraan Allah kepada orang tersebut melebihi dibandingkan dengan orang yang kehilangan ontanya. Bersama perbekalannya di tanah mata, padang pasir yang tandus. Sehingga dia putus asa ke mana hendak mencari. Kematian yang ada di depan matanya. Lantas dia duduk di bawah pohon. Tiba-tiba datanglah tunggangannya berserta dengan perbekalannya. Karena gembiranya orang tersebut mengatakan. Allahumma anta abdi wa ana rabbuh. Ya Allah kau hambaku dan aku Tuhanmu. Wahai saudaraku kaum muslimin yang dimilakan Allah. Kapan lagi kita mau bertobat kepada Allah Apakah menunggu ketika Nazak sudah mau menarik kita Apakah menunggu Ketika Kita disumpal dengan tanah Karena memang Manusia itu Tidak akan pernah merasa Kenyang Dari nafsunya Tidak akan pernah merasa puas Dari nafsunya Ketika dia memiliki mas Satu bukit, satu lembah Pengen dua Punya mobil satu Pengen dua Punya dua Pengen tiga Dan seterusnya Hanya tanahlah Yang menutupinya Ketika masuk ke dalam mulutnya Nabi SAW Beliau bersabda Bahawa Orang-orang itu Selalu menginginkan seandainya dia punya dua Law Anna Libni Adam Wa Diyan Minad Dahab Ahab dan Ia pun adalah wadian. Candanya, anak Adam itu punya emas ya. di satu lembah, maka dia ingin dua lembah dari emas tersebut. Candanya ya. dia punya rumah satu, ingin dua, punya dua ingin tiga, punya tiga ingin empat dan seterusnya, dan seterusnya. Walan yam walan yam, la fahu illa turaq dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah artinya tidak akan berhenti dari itu kecuali kematian wa yatuubullahu 'ala man taaba muttafaqun 'alayhi dan Allah Subhanahu wa akan memberikan taubat kepada orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Rabbul alamin اخوان في الدين rahimani wa rahimakumullah pendengar radyo raja di mana anda berada enggaklah jadikan at-taubah ini ...sebagai... Pengobat obat Bagi hati-hati kita yang sudah Teras Bagi hati kita yang sudah jauh dari Allah wa Dan jangan merasa dunia bersih dari dosa Nabi saja Beliau selalu mohon ampun kepada Allah Di hari semalam Allah La astagfirullah Wa atubirai fil yawm aksar min sabaina marrah Demi Allah ku mohon ampun kepada Allah Setiap harinya Dan bertobat kepadanya Lebih dari 70 kali Maka orang-orang yang bertobat kepada Allah akan dihapuskan dosanya seperti orang yang enggak punya dosa. Akai bu minadambi kama lam dabalahu. Orang yang bertobat kepada Allah maka orang tersebut seperti yang tidak punya dosa. Dan ketahuilah orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah ya maka akan diberikan sanksi baik di dunia dan kalau dia belum minta ampun kepada Allah akan diancam dengan sanksi di akhirat. Diancam, artinya bisa mendapatkan ancaman atau mendapatkan ampunan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tertahulah bahwa perbuatan dosa yang kita lakukan, itu akan bisa mematikan hati kita. Dan akan mewariskan kepada pelakunya, yaitu kehinaan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Abdullah bin Barak mengatakan, Wa itul tu dunuba, tumitul kuluba. Wa itul tu dunuba, tumitul kuluba. Waktu syarisku surah itmanuha. Waktu kulubih hayatul kulubi, wakhairul nafsi kai syianuha. Aku melihat dan memandang bahawa perbuatan dosa itu bisa meracuni hati, bisa membunuh hati, dan akan mewarisi keinginan kepada pelakunya. Dan aku melihat bahwa meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati dan akan lebih baik bagimu untuk tidak mengindahkannya. Maka ketahuilah, saudaraku yang dimudakan Allah, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, maka dia akan mengalami kekeringan dalam hatinya. Dia akan mengalami kesedihan. Namun kalau dia ketika melakukan dosa tidak mengalami kesedihan, tidak merasa menyesal dari perbuatan dosa itu, ketahuilah bahwa hatinya sudah mengering, bahkan sudah mengeras sehingga tidak bisa menerima kebenaran dan dia tidak, tidak bisa merasakan sakitnya ketika dia melakukan dosa. Tidak kalau hati orang itu baik dan hatinya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka akan terasa sakit ketika dia melakukan dosa sekecil apapun dosa itu dia akan merasakan sakitnya bahwa oh dia kenapa dia kenapa saya melakukan ini dan selama hatinya baik karena memang hati merupakan ukuran bagi seseorang pada faidna fil jasad mudhuqa wa idha salus wa idha salah salah jasadu kullu wa idafat hadad fasadajusad kullu ada wahyal qalb ingatlah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging apabila baik daging tersebut baiklah semua jasadnya dan apabila rusak rusaklah semua jasadnya ingatlah itulah yang namanya al qalb kalau hatinya baik yaitu pangkal jantung atau hati kalau baik maka dia laksana radar yang sangat sensitif akan bahagia ketika dia melakukan kebaikan. Dan akan sedih ketika dia melakukan kejahatan. Kenapa? Karena hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu SWT. Sehingga disebutkan oleh Tata Adah. Bahawa hati atau nafsu yang mutmainnah adalah jiwa yang mutmainnah merupakan jiwa yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kepada tauhid asma wa sifat bahwa Allah punya sifat melihat, bahwa Allah punya sifat maha mendengar, bisikan hati yang ada dalam hati kita Allah maha mendengar. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa intubtuddu wa tukhfuhu yuhasibukum fil apa ah kalian?" Menampakkan atau menyembunyikan maka Allah menghitungnya. Maka di sini orang yang hatinya baik yaitu pengertian di sini jiwanya yang tenang dan mutmainnah akan merasakan getaran-getaran ketika dia melakukan kebaikan, getaran-getaran kegembiraan yang akan dirasakan. Dan ketika dia melakukan kesalahan, getaran-getaran kesedihan yang akan dia rasakan. Sehingga hatinya menjadi sensitif Namun kalau hati sudah berkarat, maka dia tidak akan bisa membedakan yang ma'ruf dan yang mungkar. Dia tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Bahkan sebaliknya yang batil dikatakan hak, dan yang hak dikatakan batil. Maka hendaklah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena seseorang ketika dia melakukan dosa yang menjadikan ukuran hatinya, bagaimana sudah pernah kita dengarkan bersama, bahawa Abu Nu'abillahis Halanafiy mengatakan dalam syarak al-Qidatohahwiyah kadang seorang itu melakukan perbuatan dosa besar, karena dia melakukannya dengan perasaan menyesal, perasaan takut kepada siksa Allah, dengan perasaan bahwa memang itu dosa besar, tidak meremehkannya maka terkadang dia bisa mendapatkan sanksi dan dosa dari dosa besarnya seperti sanksi dosa kecil dan sebaliknya ketika orang itu melakukan dosa kecil. Namun hatinya meremehkan dosa kecil itu Tidak menganggapnya Dan dia tidak merasa menyesal dari perbuatan itu Tanpa malu-malu melakukan perbuatan dosa itu Maka bisa mendapatkan sanksi dari dosa besar Bagaimana kalau dosa besar dilakukan terang-terangan tanpa malu-malu Memang susah menghadapi orang yang tidak memiliki malu Kalau kita tidak memiliki malu Tidak memiliki sifat malu Silahkan berbuat semua kita kita mau korupsi silakan, Mau berzina silakan, Mau zurhaka kepada kedua orang tua silakan. Kalau tidak memiliki malu silakan berbuat semua umum apa saja. Nabi SAW bersabda. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubu wa til ula. Iza lam tajtahifat na'ma syiqta. Di antara perkataan ke yang pertama yang dikenal oleh manusia adalah. Kalau engkau tidak memiliki malu, maka silakan berbuat semaumu. Jangan bertobat sampai engkau mati. Silakan terus berada di atas perbuatan maksiat kepada Allah. Dina jalan terus, korupsi jalan terus. Meninggalkan sholat. Namun ingat kematian menunggu kita. Ingat bahawa di alam kubur akan ditanya oleh mungkar dan nakir. Dan ingatlah bahawa di akhirat Allah Subhanahu Wataala akan mengunci mulut kita, akan menjadikan tangan-tangan ini berbicara dan kaki menjadi saksi apa atas apa yang kita lakukan. Alaihum. Botukan limuna aidihim. Botasadu arjuluhum dimakanu yaksi mun pada hari kami kunci mulut-mulut mereka, dan menjadikan tangan-tangan mereka yang berbicara dan kaki mereka menjadi saksi. Maka silakan Anda membicarakan kejelekan saudaranya tanpa malu-malu. Habisi harga diri saudaranya tanpa malu-malu, tapi ingat bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan harta saudaramu tanpa malu-malu, tapi ingat semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Merusak harga diri saudaranya tanpa malu-malu. Ingatlah semuanya akan dimintai pertanggungjawaban Semuanya akan dikuak, Semuanya akan dibuka oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para jemaah... Ikhwan Fidin, Rahmani, Warahmatullahi Wabarakatuh. Berdungan Raja yang dimilakan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Segera kita kembali kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Jangan putus asa. Kalau tadi kita berbuat dosa, sekarang pula lah. Jangan ditunda untuk mengucapkan... waktu Dan menyesallah. Alirkan air mata... Melangis kepada Allah. Sujud kepada Allah. Rabbul Alamin. dan jangan sombong. Jangan angkuh. Jangan congkak. Karena itu semua akan. Menghinakan diri kita. Di hadapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang. Yang selalu bertobat. Kepada Allah. Kemudian. Orang yang bertobat. Kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut akan diberikan istiqamah ya, dan juga akan diberikan dijadikan orang yang sebaik-baik manusia sebagaimana Nabi mengatakan kullu bani adam kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun Sesungguhnya, anak adam setiap anak adam itu selalu melakukan kesalahan dan yang paling baik dari mereka adalah orang-orang yang mau kembali bertobat kepada Allah Rabbul alamin oleh karena itu, mendengar wajah yang dimulakan Allah, Rabbul Alamin, hendaklah kita menjadi orang-orang yang tidak putus asa dengan rahmat Allah. Kalau kita melakukan kesalahan dan mendolimi, menganiaya kita diri sendiri, hendaklah kita ingat kepada Allah dan memaafkan kepada Allah, karena Allah mengampuni dosa kita dan jangan biarkan diri kita berbuat tetap berada di atas kesalahan itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al Imran ayat 1.35 tiga lima: "Waddina idha faalu fahishatan audalamu anfusahum, zikrullah, fastaufru lidunubihim, wman yufrud dunubah illallah, walam yusru'ala ma faalu wahum yaglumun." Orang-orang, apabila mereka melakukan perbuatan fahishah, perbuatan keji, perbuatan dosa, atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka langsung ingat kepada Allah. Dan mereka mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan dosa yang mereka lakukan. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kerja oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka tidak tetap berada di atas perbuatan dosa itu. Dan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Para jemaah yang bahkan Allah semoga kita menjadi orang-orang yang segera menyadari dari perbuatan dosa. Jangan sampai kita meremehkan dosa Sekecil apapun dosa itu Perhatikan kepada siapa sebenarnya Engkau melakukan perbuatan dosa Sebagaimana perkataan Bilal bin bin Mu'az uh, Bilal bin Sa'ad Maka perhatikan Kalau engkau melakukan dosa Jangan engkau melihat kecilnya dosa Tapi lihatlah kepada zat yang maha agung Yaitu kepada Allah SWT Al-Fatihah Malik mengatakan Hidnakum Cetak maluna amalan kalian akan melakukan satu amalan ya di mana di mata kalian itu lebih kecil ya, dibandingkan dengan rambut akan tetapi kami menganggapnya di masa nabi termasuk perkara-perkara yang membinasakan minta lampung kepada Allah. Dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Selagi Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita. Bergeraklah hati kita. Menjadilah radar yang sensitif. Ketika berbuat salah. Maka segeralah kita tahu bahawa itu perbuatan salah. Dan jangan biarkan. Karena kalau dibiarkan. Akan diberikan kehidupan yang sempit. Bagaimana ya. siapa berpaling dari peringatanku. Maka baginya kehidupan yang sempit. Ketika dia tahu bahwa itu perbuatan dosa dan berpaling, maka dia akan disempitkan. Disempitkan dari apa? Dari bertobat kepada Allah akan dibiarkan. Ya. Ketika Allah Swt sudah memberikan peringatan, tapi dia tidak peduli akan dibiarkan. Wa amam bakhilawu staguna wakadzababilhusna fasad yastirhu li'asroh. Adapun orang yang bakhil, orang yang kikir tidak mau ngasih, dan dia tidak butuh kepada Allah dan mendustakan surga akan dibiarkan dia dalam kesesatan akan dibiarkan dia dalam kesulitannya artinya tidak bisa keluar dari perbuatan itu kecil orang yang dirahmati Allah dan orang yang dirahmati Allah adalah orang yang mau kembali kepada Allah wal ladzina jahadu fina subulana orang yang sungguh-sungguh di jalan kami akan berikan jalan akan kami tunjukkan jalannya balasan-balasan sesuai dengan amal perbuatanna in syakartum kalau kalian memang bersyukur Akan ditambahkan Janganlah Allah Allah akan menjagamu Nabi mengatakan firrahah, ya Ingatlah kepada Allah ketika dalam keadaan tenang Maka Allah akan ingat kepadaMu ketika dalam keadaan sedih Maka kalau kita mau Berbuat baik Allah akan menilai perbuatan kita Berbuatlah Allah akan melihat perbuatan kita Rasulnya ...dan juga orang-orang yang beriman. Bertobatlah. Allah akan melihat tobat kita. Saatlah kepada Allah. Allah akan menilai ketaatan kita. Dan akan membalas semuanya itu. al min minjintil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita tidak mau, maka kita akan dibiarkan. Kalau kita tidak mau masuk surga, akan dibiarkan. Setiap umatku masuk surga, kata Nabi. Kulu umati takulu najanah. Illa man abad. Semua umatku masuk surga, yang tidak mau. Ya. Bakalu, wan Yahya Rasulullah, siapa yang tidak mau Rasulullah, wan atu ani dokol jenna, wan asoni takut Setiap orang yang taat kepada aku masuk surga, dan setiap orang yang bermasih kepada berarti dia tidak mau masuk surga. Artinya, kalau kita tidak mau bertobat kepada Allah, akan dibiarkan oleh Allah. Robbul Aalamin, Audzubillahimin dalik. Semoga kita dijadikan orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Selanjutnya kami kembalikan waktu kepada Allah. Afdul Allah taala. Nah kami ucapkan terima kasih Jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini Selanjutnya Khotad Islam Kami berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya secara langsung kepada beliau Untuk anda bisa hubungi kami di 021-823-6543 Atau dengan melalui pesan singkat di 081-989-6543 Namun sebelum kami hadirkan sesi tanya jawab kami akan rehat sejenak dengan jeda berikut ini. Lau anzalna hadzal Qurana ala jabalil ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal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 dan sudah ada Ibu Nani dari Depok yang sudah masuk untuk penanyaan berikutnya eh, Penanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah silahkan Ibu Ya mau menanyakan sesuatu, tetapi Afwan tidak sesuai dengan topik ini Saya membaca buku Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid Itu tentang hmm. hukum wajibnya cadar Sama membaca buku Syekh Nasruddin Albani Tentang sunah, pendapat beliau tentang sunnah Cuman agak sedikit membingungkan begini di buku Seh Albani itu ada hadis Asma yang e, kata Rasulullah, jika se, e, sudah balik maka tutuplah semuanya kecuali ini dan ini yaitu muka dan telapak tangan. Tapi hadis itu saya tidak temukan di bukunya Seh e, Bakr bin Abdullah Zaid Nah sebenarnya ulama e, yang mewajibkan cadar mem memandang, hadis yang asma tadi itu hmm. penafsirannya bagaimana hmm. dan menurut ustaz mana yang lebih rajih gitu apakah yang wajib atau sunnah itu? Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa wabarakatuh. Nah, pembahasan uh, mengenai cadar ini bagaimana ustaz? Akan ya, diangkat. Iya. Iya, ya memang perkara ini khilaf ya di para ulama, perbedaan pendapat di mana perbedaan pendapat itu ya uh, kita tidak bisa maksudkan satu sama lain, ya. Yang pasti juga di dalam ayat menunjukkan seperti kun lil mukminina yaqub min abu wa ayah furujahum katakan kepada orang beriman agar menunjukkan sebagai dari pandangannya. Ini menunjukkan pandangan, ya menunjukkan bahwa ada yang dipandang, ya. Kemudian juga ketika abul abbas ya ketika ikhrom melihat Wanita kemudian dipalingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan dia tidak menggunakan cadar. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib ketika melihat wanita dikatakan ya Ali akan ulamah walaisyad laksaniah bagimu pandangan pertama bukan pandangan yang kedua. Itulah juga diantara dalil-dalil. Namun di samping itu juga ya, banyak asar-asar yang menunjukkan wajibnya menggunakan cadar. Ya, maka itu akhlak para ulama. Ya. Nah, kembali kepada mana yang rojeh maka ketika seorang mengatakan hukum as, apa namanya al aslu baratul timmah hukum asal itu memang lepas dari tanggungan baratul timmah yaitu tidak adanya kewajiban maka ketika masih apa namanya masih e, rancunya suatu persoalan maka dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu tidak adanya kewajiban maka di sini kalau kembali bertanya kepada saya mana yang rojeh Ya, tampak dari Zohir yang ada yang roji adalah Bukan yang wajib <tuh>, Alam <hima> ya, Namun ini tetap merupakan Perbedaan antara para ulama ya, Namun yang utama adalah Menggunakannya Kembali lagi, bukan berarti Saya menyalahkan orang-orang yang Atau para ulama yang mengatakan Wajibnya menggunakan sadar ya. Semua adalah memiliki Dalil satu sama lain Dan perkara ini perkara ijtihad Dan Nabi mengatakan jika hakam al-hakim, fajtahad, lalu asabah, lalu ajrun. Wajadatahad, lalu asabah, lalu ajrun. Apabila seorang hakim, seorang ulama berjitihad benar dapat dua, dan kalau salah dia dapat satu. Allah waalaikumsalam. Demikian untuk penanya eh, yang pertama dan selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Pak Mojo di tebet. Namun sebelumnya kami mohon maaf. Dan tidak mengurangi rasa hormat kami eh, Kiranya pertanyaan anda disesuaikan dengan tema kita di kesempatan sore hari ini Kami persilakan Pak Mojo, Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan Pak Mojo Ustaz, saya mau nanya uh, Sesuai dengan temanya uh, Taubat Itu dibaca di Quran surat 39 Ayat 53 Surat Az-Zumar ayat Surat 39 Ayat 53 Ya mm -mm. Kemudian disambung dengan surat 39-54 mm -hmm. Di, di 53-nya disebutkan sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya yeah. Terus di 54-nya Dan kembalilah kamu kepada R-Mu Dan berserah diri kepadanya sebelum datang ajab kepada, kepadamu mm -hmm. Dan kamu tidak dapat ditolong lagi Yang yeah. oh. menjadi pertanyaan saya saya itu hidup di keluarga yang tadinya itu ada unsur uh, mendekati semacam kesirikan, misalnya kalau panen padi, bakar kemenyan dulu, mm -hmm. gitu segala macam itu dan lain-lain yang men menjurus ke sana. Yeah. Tapi yang jadi sesungguhnya lama susah semuanya ini. Uh, apakah yang semacam itu bisa diampuni juga? Hmm. Artinya ya, ya. mau syirik besar maupun syirik kecil, karena ya. ada firman Allah yang lain yang mengatakan dosa syirik tidak bisa diampuni. Ya. Uh, saya berpegang pada surat 54 dan 53. Saya punya yakin mestinya bisa gitu. Ya. Nah, uh, ya. Mohon dengarkan ya. Ustaz Terima kasih pak Mujo. Terima kasih ya. jazakallah khair. Silakan ustadz. Ya. Uh, tidak tidak ada pertentangan semuanya itu mm -hmm. ya? ayat satu dengan yang lain tidak bertentangan kaidah harus dipegang ya? bahwa ayat satu dengan yang lain tidak akan ada pertentangan ayat dengan hadis yang soeh tidak akan pernah bertentangan hadis soeh dengan yang lain yang dengan yang soeh yang lain tidak akan bertentangan bahkan saling menjelaskan bukankah Allah berfirman afala ya tadabbarul Qur'an walakah namain diqurilah la fi ikhtilafan kasiro Tidakkah mereka mempelajari Al-Quran dan membunuh Al-Quran? Seandainya Al-Quran datang dari selain Nabi Allah pasti akan banyak pertentangan, banyak kontradiksi. Maka di sini menunjukkan bahwa Al-Quran satu dengan lain tidak akan bertentangan. Hadis yang sahih tidak bertentangan dengan Al-Quran, yang hadis sahih tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya. Bagaimana cara pemahaman ini? Inna Allah la yaufiru bihi wa yaufiru ma tu naza di kalimat Ya, dalam surat An-Nisa ayat 116, bahwa Allah swt tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Maksudnya sebagaimana Al-Hafidh Mukasyir mengatakan dalam tafsirnya, yaitu kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, belum minta ampun kepada Allah, maka itu tidak akan diampuni. Wajah suruh matu nazar di kalimat yasya dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Maka ini merupakan dalil ya yang dijadikan sebagai i'tiqad oleh Ahlussunnah wal Jamaah Bahawa kalau orang mati dalam keadaan bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, maka meskipun dia punya dosa besar ya, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Artinya apa? Artinya orang yang berbuat dosa besar, belum minta ampun, tapi dia mati dalam keadaan bertauhid Maka dia berada tahta Mashiyatillah, berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, maka dia diampuni, ya tanpa disiksa dahulu. Meskipun betul bertobat dari dosa besar atau dosa kecil, ya baik diampuni karena disebabkan banyak hal Di antaranya dapat syafaat dari Nabi, ya. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan uh, ampunan karena musibah yang dialaminya. Ya. Namun syafaat Nabi tidak mungkin didapatkan oleh orang yang melakukan kesyirikan Sebagaimana Nabi Alaihi Wasallam bersabda Ni kulli Nabiin da'watun mustajabah Wa ta'adjala kullu Nabiin da'watahu Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafaatan li umati yaum al-qiyama Faya na'ilatun insya'Allah Man mata min umati la'ishrik billahi syai'ah Akhridahun muslim al-bukhari wa muslim ...setiap Nabi punya doa yang mustajabah... ...dan masing-masing Nabi... ...menyegerakkan doanya di dunia ini. Namun aku simpan doaku dari kiamat... ...sebagai syafaat bagi umatku. Dan insya Allah syafaat tersebut akan didapatkan. Bagi siapa? Bagi orang, bagi umatku yang mati... ...tidak menyebutkan Allah... ...dengan sesuatu apapun. Maka kalau orang yang berbuat kesyirikan... ...kemudian belum minta ampun mati dalam keadaan begitu... ...maka matinya dalam keadaan musyrik... ...tidak akan pernah diampunin Allah... Bahkan amal-amal kebaikan mereka tidak akan pernah ada gunanya. Lain asyrota layah baton, na'amaluka waladakunan nabil al khosirin. Kalau engkau menyebutkan Allah ini Nabi Muhammad yang diturut lain asyrota mukhotobnya Nabi Muhammad, tapi lil jamim jasman lil jamim meliputi semuanya. Kalau Nabi saja dikatakan begitu membawa Allah umatnya lebih utama umatnya. Kalau engkau Muhammad menyebutkan Allah. Maka gugurlah semua amal perbuatanmu Dan engkau termasuk orang-orang yang merugi ya. Maka di dalam surat Az-Zumar Ayat 53-54 ini ya, Maka orang-orang yang berbuat dosa di sini Adalah berbuat dosa apa saja Allah akan mengampuni semuanya Kalau mereka mau minta ampun Kalau belum minta ampun Maka ada dua Apabila perbuatan itu syirik Belum minta ampun mati Tidak akan pernah diampuni Tempatnya neraka kekal di dalamnya Apabila dia melakukan dosa yang lain selain syurid... ...maka dia tahta masyadillah. Matinya bertauhid... ...maka tahta masyadillah. Berada di bawah kehendak Allah subhanahu taala. Kalau Allah menghendaki akan mengampuni, ...kalau Allah menghendaki akan dimasukkan ke dalam neraka. Dengan keadilan Allah. Namun kalau itu berkaitan dengan hati Allah... ...dan kalau berkaitan dengan hak anak Adam... ...maka harus dikembalikan. Kalau enggak... ...Allah akan mengembalikan kepada anak Adam nanti di akhirat. Dikembalikan kepada mereka... Seperti yang pernah hadis yang saya sampaikan, ya, yaitu tentang al-muflis atau deru nama al-muflis faqalu al-muflisu fina man la darama lahu wala mata faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shata hadha wa qadha hadha wa akala nabi bersabda tahukah kalian siapa orang-orang yang bankrupt apa jawaban sahabat orang yang bangkrut orang yang tidak punya uang tidak punya dina tidak punya dirham apa jawaban Nabi orang yang bangkrut adalah dari umatku yang nanti pada hari kiamat mereka bawa pahala sholatnya zakatnya puasanya akan tetapi dulu orang ini mencaci maki orang lain menuduh orang lain berzina menumpahkan darahnya makan hartanya tak ya makan hartanya tak prahak menumpahkan darahnya Kemudian memukulnya, mengambil kehormatannya. Maka tidak mungkin orang bisa membawa pahala sholat zakat pada kiamat. Ya, kalau dia matinya tidak bertauhid. Sebab kalau tidak bertauhid, alias syirik, menyekut Tuhan Allah, layah baton na'amaluk, gugur semua amalnya. Berarti dia bertauhid, sehingga dia bisa bawa pahala-pahala sholat zakat dan puasa. Namun karena dia dolim mengenai manusia... Mengani air kepada manusia Menyakiti manusia Maka dikembalikan kepada manusia Artinya dihisap dan diberikan kebaikan-kebaikan sholat dan zakatnya kepada orang yang disakiti Sehingga sudah habis kebaikannya belum impak Kedilekan orang itu diberikan Nah maka di sini harus bedakan kepada bapak yang menanyakan Kalau itu syirik, itu halah berkenaan dengan zolim kepada Allah Ya. Kalau zalim, zalim ada macam-macam. Zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya, zalim kepada kepada hamba sesama hamba. Kalau zalim kepada Allah, ya, yaitu kesyirikan. Innasyikala dzumun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Dan tidak itu tidak boleh dan tidak akan diampuni kalau belum minta ampun. Tapi kalau dia minta ampun, banyak Umar bin Khattab dulu juga musyrik, menar musyrikin. Ya, Umar Abu Sufyan Yeah. Dan lain sebagainya banyak sahabat-sahabat yang mulia yang dulunya mesti minta ampun diampuni semuanya karena masuk Islam Islam itu yozu bumi kebela Islam itu menghapus dia semuanya Nah kalau belum minta ampun meskipun banyak perbuatan baiknya tidak akan pernah diampuni namun kalau dia mati punya dosa ya besar maupun kecil Sementara belum minta ampun. Dan matinya bertauhid. Tidak menyekutkan Allah. Maka akidah al Sebagaimana penjelasan. Al-imam al-tuhawi dalam al-akidah al-tuhawi. Dan yang lainnya. Ini akidah al -sunnah. Maka orang tersebut berada di bawah. Kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni. Kalau tidak. Maka dimasukkan neraka. Namun tidak setelah. Ia keluar dari neraka manakala di min iman. Akan keluar dari neraka orang-orang yang masih ada keimanan meskipun sebesar biji zarrah. Tidak kekal Dan kalau tidak mau ngsin kan kata Allah, "Ya anak Adam, innaka law atani ataitani biqurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusrik binay shay'a, la ataituka biqurbiha maghfiratan." Wahai anak Adam, Seandain engkau datang kepada-Ku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau tidak menyekutukan Aku Ya, ketika matinya tidak melakukan keserikkan, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuhnya. Nah, ini diampuni kalau Allah kehendaki. Apa dalilnya? Surah An-Nisa tadi 116. Wa yaftiru man tu nadzalika liman yasha. Demikian. Naam, terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi. Berikut ada telepon yang ketiga kami angkat dari Ibu Imah di Depok. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. Uh, di kampung saya ada kebiasaan Kalau beli barang mewah, mahal mm. Itu sebelum dimanfaatkan harus diselamati dulu Maksudnya dipikirkan keselamatan mm. gitu Diberi doa-doa tertentu ibu iya, ya Iya, mm. dan itu termasuk sirik bukan mm. nah, Terima kasih Ibu Ima Waalaikumsalam nah, warahmatullahi wabarakatuh silakan Ya, sebenarnya tidak Tidak ada mm. seperti itu mm. Kalau kita mau bersyukur, kemudian mau bersedekah yeah. Ya, tidak ada masalah Kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita bersedekah yang ada masalah dan memohon ampun kepada Allah, ya kemudian mohon keselamatan kepada Allah bertawassul dengan perbuatan baiknya untuk mendapatkan keselamatan itu disyariatkan, ya secara mutlak dalam pengertian bersyukur. Namun lihat kegiatannya, kalau misalkan diselamati dalam pengertian kumpul bareng-bareng Doa bareng-bareng, ya kemudian di situ, ya banyak biasanya acara-acaranya tu kirim kirim apa namanya bacaan-bacaan kepada orang meninggal seterusnya, maka itu tidak disyariatkan masuk kepada Perbuatan-perbuatan yang tidak sahkan, karena itu perbuatan bid'ah. Demikian tidak sampai kepada kesyirikan. Namun kalau sampai doanya minta, wasailin Allah perlindungan, sebagaimana uh, supaya ditumbuk uh, apa namanya diselamatkan dari marah bahaya, seperti orang yang minta izin kepada yang menjaga gunung, ya seperti orang dahulu Wakana uh, Wakana mina Astaghfirullah. -wa, Sekalian ridhalu min al-insi ya'uduna bi rijali min al-jinn fazaduhumir Ya, adalah sebagian manusia itu minta perlindungan kepada sebagian jin dan itu menambah dosa bagi mereka. Demikian. Selanjutnya kami akan pertanyaan dari pesan singkat Ustaz ya. Dari ya. Uh, saudara Eko di Jakarta dan uh, saudari Laila di Cikarang yang bertanya hal yang sama. Ustaz apabila seseorang bertobat Apabila seseorang berbuat dosa Waktu di dunia kemudian ia bertobat Apakah di akhirat nanti dosa-dosa yang ia lakukan Akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala Dan akan mendapatkan balasan dari dosa-dosa yang ia lakukan Yang setelah itu bertobat Mohon penjelasannya Ustaz Jazakallah ya. ya. Kalau dia bertobat kepada Allah Dengan sebenar-benarnya sebenarnya bertobat Yaitu bertobatan nasuah Maka tidak akan disiksa oleh Allah Ya sebab Nabi mengatakan at-taibu minadz dzambi kama orang yang bertobat di dosanya benar-benar bertobat dengan syarat-syarat yang sudah-sudah kami jelaskan maka seperti orang yang tidak punya dosa ya. yang tidak punya dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu makunta wa addi wa addi as-sayi'ata al-hasanata tadfaha wa khulqinnasi hasan Bertakwala kepada Allah di mana saja yang berada Dan ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik Karena itu bisa menghapus Maka kalau orang sudah bertobat Maka akan dihapus oleh Allah SWT Demikianlah Nah, selanjutnya dari pesan singkat kembali ada Ummu Azmi di Jakarta yang bertanya, Ustaz saya eh, pernah mendengarkan sebuah pembahasan bahawa eh, bahasannya apabila eh, seseorang mengambil harta orang lain, lalu sampai saat ia mau bertobat tetapi tidak mempunyai harta yang cukup untuk mengembalikan harta tersebut, kemudian eh, dia khawatir orang yang pernah diambil hartanya marah apabila ia menyampaikan permohonan maaf. Apa, uh, kemudian uh, dijelaskan bahwasannya cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Apakah benar demikian? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Iya, ya. uh, benar. Ada juga pendapat yang mengatakan demikian, ya, dan itu merupakan uh, pendapat di antara ulama, ya, dan yang dipilih oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah. Ya, bagaimana disebut oleh makhluk yang aljazia bahawa kalau orang tersebut berbuat dosa, apakah kepada orang lain seperti hartanya atau harga dirinya, apakah dia disuruh alim alam, ya disarankan untuk memberitahu kepada dia, kalau kita melihat hadis, ya mangkana lahu, amangkana mangkana lahu, mat lewat suli fa'lita halalah minhu, robo al-buqari. Barang siapa yang punya kedzaliman kepada saudaranya, mintalah dia dihalalkan darinya. Maka melihat ini ya, dia harus ngomong kepada saudaranya dengan taubatnya ini, ya. Sehingga apa? Sehingga saudaranya halal apa tidak. Namun kalau dikhawatirkan marah dan seterusnya memang di sini sebagaimana juga al-Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, cukuplah antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Sulislam Ibn Taymiyah Kalau memang dikhawatirkan marah dan seterusnya Namun kalau kita lihat hadith Kalau memungkinkan untuk minta maaf Mintalah maaf kepadanya Minta dihalalkan Kalau tidak memungkinkan Maka minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Tidak memungkinkan di sini, Mungkin belum bisa ada gantinya ya, Tidak mungkin sini, barangkali juga Kalau ngomong bisa marah dan seterusnya Dan akan nafsa yang akan timbul maka cukuplah dia minta Allah semata minta ampun kepada Allah kemudian membicarakan di depan orang banyak kebaikan kebaikan orang tadi yang didolimi atau yang diribahi dan seterusnya bukan kalau sudah ada harta maka kalau bisa dikembalikan kembalikan kalau enggak disedekahkan yang pahalanya ditujukan kepada orang tersebut demikianlah. Nah selanjutnya dari pesan singkat kembali dari uh, uh, Bapak Bazi uh, Ustad apakah hubungan Antara Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 93 eh, yang di situ ada terdapat lafaz eh, eh, fi fajaza'uhu eh, jahannam mukhallidam fiha kemudian dikaitkan dengan eh, suatu hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang mempunyai iman maka dia tidak akan kekal di neraka bagaimanakah penjelasan dan menjama dari dua nas ini An-Nisa ayat berapa? Ayat 93 Ustaz. Nah. Dalam surat An-Nisa 93, "O Majidul Mukminah, mukta'amidal, fajazahu jannah, fiha. Waktu diballah, alaihi wasallam, wahidilahu agab dan Barangsiapa membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka jannah ketal di dalamnya, dan Allah marah kepadanya, dan Allah melaknatnya, dan Allah menyatakan baginya adab yang sangat agung. Nah, di sini memang para ulama berbeda pendapat dalam masalah mengartikan khali dan fiha di situ, ya. Ektikot aqidah uh, lihat sunnah wal jamaah, ya, hanya perbuatan syirik saja, ya, atau orang yang dikeluar dari Islam menjadi kafir, ya, itu yang masuk ke dalam neraka selama lamanya. Kalau dia belum minta ampun atau mati dalam keadaan keadaan kafir, karena orang yang mati dalam keadaan kufur yang dalam keadaan kafir, maka tidak ada tobat baginya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat. Al-Nisa 18, yaitu: ولا يجد التوبة للذين يعملون السنيات حتى إذا حضر عادم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ولاك عددنا لهم عدد أليم. Bukti tidak ada tobat bagi orang yang berbuat dosa hingga dia menghadapi kematian lalu mengatakan saya bertobat dan tidak pula ato'bah at bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Nah, maka di situ orang yang mati melakukan musyrik, melakukan makan kesirikan atau kafir, maka tempatnya kekal di dalam neraka. Adapun yang lain, dosa yang lain tidak kekal di dalam neraka. Ya, itu aqidah alusunnah. Maka bagaimana memahami ini? Kalau membunuh dengan sengaja ini, maka di sini. Para ulama mengatakan holid dan fiha itu Khalid di sini bukan lekekan akan tetapi apa waktu yang sangat lama, ya. Dan, maka di sini holid dan fiha itu waktu yang sangat lama, ya, ya waktu yang sangat lama. Demikian. Hmm. Terlebih selanjutnya dari penelpon kembali kami angkat uh, pertanyaan dari Ibu Ara di Bekasi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan ibu. Ya. Barokahululohi washat. Masih, masih, masih, masih, masih. Yang ingin saya tanyakan ini. Saya dulu pernah punya utang sama seorang ini tukang sayur. Yang enggak banyak sih, cuman rp rupiah hmm. Terus orang itu sekarang udah meninggal, sedangkan ahli warisnya juga sudah saya enggak tahu berada di mana. Iya. Hmm. kepingin nyari mau bayar utang sama ahli warisnya juga enggak enggak mungkin. Iya. Hmm. Hmm. Terus apakah boleh saya itu uang itu saya infakan ke orang lain atas nama dia? Hmm. Karena saya kepikiran terus se seolah bagaimana ya? Entar ini apa hmm. namanya amalan-amalan saya enggak diterima. Terus takutnya nanti kalau sudah eh, hari terakhir kan dimintai yeah. hmm. pertanggungjawabannya nah. itu. Nah, terima kasih Ibu Jazakillahu khairan. Nah, yeah. silakan. Iya. Yeah. Nah. Jadi Sebagaimana sudah kami sampaikan, kalau keadaannya seperti itu, seperti yang yang apa ibu sampaikan, maka kedekatan ya, yang pahalanya ditujukan kepada yang meninggal karena itu memang hartanya dia demikian, ya sangat nah, sulit demikian. Nah, terima kasih. Dan selanjutnya kami angkat dari penonton kembali di 0218236543. Masih ada waktu ya untuk ke pertanyaan berikut. Ya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum. Silakan dari mana Pak? Dari Ciputat nih Pak. Hmm, silakan Bapak. Uh, ada sekelompok ustadz yang uh, bikin setia teman bahwa mengawali ceramah dengan mengucap salam itu tidak jumnah katanya gitu karena Nabi hmm. tidak pernah melakukan seperti itu. Hmm. Saya tanyakan apa benar ya. apa tidak ucah ini ustadz? Iya. Shukram. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya ada hadis yang sudah pernah saya baca bahawa beliau juga memulai dengan salam. Ia ya. enggak benar kalau mengatakan demikian. Ia ya. hmm, hmm. ya, ya. jadi enggak ada maung, masalah ucapan salam tu. Tidak ada ya, masalah. Ya, Ia demikian Allah lah. Ia. Nah, ya. nah berikut dari penolpon kembali kami persilakan di 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ia ya, dari mana pak? Abu Jawar. Ia ya, mohon maaf pak, dikecilkan radio monitornya pak, karena ada feedback. Silakan. Anak ingin tanya, karena kadang, kadang anak terjebak di, misalnya anak ngadirin acara pertemuan gitu ya, arisan apa apa, atau hmm. uh, ya mereka baca, baca baca doa untuk arwah, segala macam. Tapi kan anak nggak mungkin langsung keluar dari dari kumpulan itu untuk untuk menghindar itu karena mungkin yeah. modalnya akan lebih besar. Yeah. Nah kira-kira anak bertahan di pertemuan itu anak dosa nih pada saatnya. Hmm, tapi ya. karena bukan karena nggak ya, mampu langsung pergi aja ya, karena mungkin menjaga perasaan orang yang ada di situ saja. Ya, ya, ya. ya. hmm. uh, kebetulan bapak yang bertanya memang sering dihadapi masalah seperti itu. maka se apa namanya uh, kalau kita berada melihat sesuatu yang salah, ya uh, Nabi mengatakan man ra'am minkum munkaran fal yuyru biyadi fa fa bi wa illam yastati' fa bi qalbi fa dzalika kalau kalian lihat kemungkaran maka rubalah dengan tangan kalau enggak mampu dengan lisan kalau enggak mampu dengan hati padahal syarat malamannya iman tapi dengan hati ini harus ditinggalkan ya sebagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala wa ida sami'tum ayatil lahi fa faru wa istaḥzau biha ala ta'udumum hatta yahuddu fi haditsin ghairi apabila kala mendengar ayat-ayat Allah di kufur di diperolok Allah ya maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka pindah kepada pembicara yang lain maka di sini untuk menghindari e, keadaan yang demikian maka adalah harus diantisipasi sebelumnya bagaimana antisipasi pemahaman ini sering saya sampaikan pada majelis-majelis ya sikap mudarah dan mudahana di mana mudarah ini sikap lembut kepada manusia tanpa mengorbankan agama ya dan mungkin bisa diantisipasi adapun mudahana ya sikap lembut kepada manusia tidak ingin melukai perasaan mereka tapi mengorbankan agama maka ini yang dilarang ya wattu la utud hinu mereka ingin Muhammad seandainya engkau mudahana mereka pun juga mau mudahana maka tinggalkanlah yang seperti itu Ya, maka janganlah diantisipasi sebelum berada dalam majelis itu Dan e, banyak di ya, asar-asar dari salafus soleh Ketika mereka melihat kemengkara mereka meninggalkannya Sehingga sebelum terjadi itu supaya tidak terjadi efek samping yang tidak diinginkan Maka adalah antisipasi Demikian Allah wa'alaikum Nah demikian untuk keberikut kami masih ada uh, kesempatan untuk anda yang bertanya melalui telepon di 021 823 6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan ibu. Ustaz mau tanya tanda-tanda dari taubat nasuha itu apa? -apa ya? mm, iya. Ya, Tentang tanda-tanda uh, taubat nasuha, Ustaz. Nah itu saja ibu. Nah, waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz yang bertobat dengan tobat masruha berarti dia tidak kembali kepada perbuatan itu ya dengan syarat-syarat yang uh, sudah kami sebutkan ya kalau orang benar-benar benar, -benar bertobat dia ikhlas dan bertobat kepada Allah menyesal an nadam al iqla' al dzambi dia tidak apa meninggalkan perbuatan dosa itu ya dan dia berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu dan kalau berkaitan dengan hak anak Adam kembalikan kalau minta maaf, ya kalau memungkinkan. Kalau enggak, mohon ampun kepada Allah dan memohonkan ampun kepada orang yang diserki tadi serta membiarkan kebaikan kebaikannya. Nah, kalau itu sudah dilakukan sebenarnya, sebenar ya maka itulah taubatan nasuhah, taubat yang sebenarnya. Ya, kalau kita ya bertobat kepada Allah kemudian kembali lagi, ya dalam pengertian kembali di sini dengan sengaja dan ini, maka itu bukanlah taubatan nasuhah. Demikian. Nah, masih ada waktu ustadz untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ya. nah kami angkat dari penonton kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa dari mana bapak? Dengan bapak Yasin ini dari silakan. Kemayoran Mayorat. Ahlan silakan bapak Yasin dengan pertanyaannya. Iya saya mau bertanya pak. Uh, saya ini punya utang di uh, daerah Cologon. Iya. itu sudah satu tahun lebih kira-kira. Iya. Pak. Saya mau mau bayar itu bagaimana ya Pak ya. Sedangkan hmm. uh, orang-orangnya dia tidak ada gitu. Maksudnya tidak diketahui keberadaannya gitu Pak? Iya Pak. Hmm. Iya. Pak, gitu iya. aja ya Pak ya. Eh. Nah, ya. Terima, terima kasih Mak. Pak. Iya nah. pertama usahakan untuk mencari ahli warisnya. Hmm. Kalau orang itu nggak ada ahli warisnya. Kalau memang tidak ada ahli warisnya Ya maka kedekahkan ya harta itu dan tunjukkan kepada orang yang memilikinya. Ya. Hmm. Kalau suatu saat orang itu minta keminta datang ketemu maka kembalikan dan sedekah itu adalah bagi Bapak Ya karena Bapak uh, Muhammad, Bapak Muslim tidak halal harta seorang kecuali dengan kerelaannya Nah. Ketika kita menganggap orang itu sudah enggak ada, sulit dicari, sudah upaya pencarian sudah dilakukan dan kita sedekahkan, ya. Kita sedekahkan, lalu ternyata orang itu masih hidup dan datang minta uangnya. Yang kita kembalikan, maka sedekahlah dari dari kita. Insyaallah Allah akan mencatat untuk kita demikian apa -apa. Nah, masih dari penelepon ada Ibu Yati di Kalibata, Jakarta Selatan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Eh, saya mau menyambung pertanyaan Bapak yang tadi masalah eh, di suatu perkumpulan nanti terjebak acara-acara bid'ah. Hmm. Itu bagaimana seandainya kita itu pada saat acara-acara bid'ah -acara itu kita tidak tidak ikut tapi kita menyingkir dulu gitu. Nanti setelah itu selesai kita ikut hadir. Apakah boleh begitu? Iya, iya. Iya, betul. Ya, terima kasih Ustaz. Sanak-sanak muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, dengan cara begitu. Maka ketika sebagaimana tadi Wa idza sami'tum ayatil lahi faru biha wasta'izu biha fala taqutuamma fi haditsin ghairi. Ya, apabila mendengar ayat Allah dan apa diingkari dan diperolok dan dari dari sini ada kemungkaran maka tinggalkan sampai kembali kepada pembicaraan yang lain ya sampai kembali kepada pembicaraan yang lain masa kalau sudah selesai tidak ada masalah kita bersama dengan mereka ya karena kata Syekh Muhammad bin Sulaiman ketika menjelaskan hadis Nabi Uh, Umar mengatakan bai nama inda rasulullah sallallam ya itulah lainnya rasulun syadidus syadidus syar. Ketika kami duduk bersama rasulullah tiba-tiba ada orang laki datang yang bajuannya baju putih bersih, kemudian rambutnya hitam lebat. Ya, nah, di sini kata beliau menunjukkan rasulullah tu bergaul dengan orang, bergaul dengan dengan orang. Maka hukum asal bergaul bersama manusia itu, ya bersama manusia adalah uh, dianjurkan, ya dia ya, lakukan afdol utama namun apabila orang tersebut khawatir agamanya rusak maka lebih baik dia ya menyendiri demikian kalau orang dia ya, bisa membawa diri enggak ada masalah lebih utama bergaul maka di sini bisa diisikan ketika acara enggak benar ya ditinggalkan ketika ada acara yang benar dia ya, bersama lagi ya apal apalagi ada kemungkinan peluang untuk bisa mendakwai mereka dan pengertian, bisa memberikan keterangan, selalu dengarin radio Roja, diberi kasih majalah, dikasih buku, dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang itu memiliki hubungan. Pokok Mukodima dahulu yang baik, iya. dia bisa berjerama dengan mereka demikian. Tapi, ustadz selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang terakhir sebenarnya dari ya, ya, ya. pesan singkat dari saudari Fitri di Subang yang bertanya, ustadz bagaimanakah cara ataupun uh, kiat yang uh, bagus untuk bisa memberikan uh, nasihat dan menyadarkan rekan-rekan uh, dari uh, kesalahan dan kemaksiatan karena sebagian diantara mereka sudah tidak mempan lagi untuk dinasihati demikian pertanyaan dari ibu atau saudari Fitri di Subang Ustaz. Iya. Iya, adalah agama ya. Ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Maka kiatnya pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan kita memberikan nasihat bukan karena yang lain ya. Ikhlas karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Subara yang kedua, melihat orang ya, orang salah itu dengan kaya mata cinta, la yumihadukum hatta yuhibbul akhi ma yuhibbu nafsi fil ma yuhibbu sempurna iman seorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Maka ketika Al Imam asy shafii ditanya tentang orang yang belajar ilmu kalam, apa apa hukumannya? Kata beliau di, dicambuk dengan sandal, dipukul dengan sandal atau diarak Nah, bagaimana Syaikh Islam Ibnu Taimah ketika ditanya tentang jawaban itu, apa kata beliau? Melihat orang yang melakukan salah itu hendaklah melihat dari dua kacamata, ya, Ainul Qadar dan Ainur Rahmat. Pertama Ainul Qadar, orang yang berbuat dosa dan kesalahan itu enggak lepas dari takdir Allah Subhanahu Dan yang kedua, ya meskipun ini takdir kauniyah bukan takdir takdir syar'iyah. Takdir kauniyah, ya, bukan takdir syar'iyah, takdir syar'iyah Allah enggak rida. Sebab enggak, enggak ada semua yang terjadi di permukaan bumi kecuali dengan ketetentuan Allah dan kehendak Allah. Maka lihat dari kaca itu bahwa ini sudah kehendak Allah, yaitu kauniyah bukan syar'iyah. Yang kedua, Ainur Rahmah melihatnya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, yaitu tadi bahwa kasihan orang betul berbuat dosa karena akibatnya dari perbuatan dosa itu. Ya, sehingga dengan kita memuliakannya dengan padang rahmat, ya dengan hadis tadi la yubinu hatuum hata yubeli aqiy mayyubulunabsi tidak ber, tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Maka dengan kasih sayang dia mencoba bagaimana saudaranya itu bisa keluar dari dari kesalahan. Pertama dengan ikhlas yang kedua dia apa namanya mendoakan kepada Allah Subhanahu taala kebaikan bagi orang itu dapat hidayah dan yang ketiga nasihati dengan lembut Imam Syafi'i mengatakan tarum madatni binushhika fi infiradi wajannif an-nasiha fil jama'ah karena ia la'un at-tawbihi la ardha ismahu ia telah memperbaiki aku nasihatmu ketika aku sendiri dan jauhkan nasihat di depan orang banyak ya karena itu merupakan jenis untuk melecehkan, menjelek-jelekkan dan aku juga suka mendengarkannya maka ikhlas, yang kedua adalah memendoakannya yang ketiga, dengan perasaan cinta, kasih sayang kepada saudaranya itu, dan yang keempat jangan mempermalukannya, akan tetapi bahawa kita sepian, ngomong dengan lembut, ngomong dengan baik maka insyaAllah mudah-mudahan itu diantaranya, ya kiat dalam berikan nasihat, kalau diterima Alhamdulillah kalau tidak diterima, bersabar Bersabar. Hmm. Karena apa? Innallaha yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kita diberi sabar berpetunjuk orang yang kau cintai tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang disendiri. Kita hanya memberikan hidayatul irsyad. Innallaha yahdi ila mustaqim. Sesungguhnya aku Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus yaitu hidayatul irsyad. Eh, bukan Hidayat Taufik Bagaimana Nabi mencoba dan merayu pamannya Abu Talib Untuk masuk Islam tapi geleng-geleng kepala 40 tahun bersama Nabi Dan membantu Nabi dalam dakwah Tapi tidak bisa, tidak mau masuk Islam Semua apa? Hidayat Taufik dari Allah Rabbul Alami. Demikian. Nah kami cakap terima kasih Jazakallah khairan untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi Dan tanya jawab tadi Mungkin ada satu kesimpulan akhir atau penutup Silahkan Ustaz ya. Baiklah Ya Kesimpulannya adalah bagi orang yang bertobat maka benar-benar tobatnya nasuha maka orang itu seperti orang yang tidak punya dosa kemudian bagi orang yang bertobat akan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Taala dan dihapuskan dosa-dosanya kemudian Uh, ingatlah bahwa perbuatan dosa itu Akan melahirkan keburukan Yang insya Allah akan kita bahas Pada pertemuan berikutnya Yaitu akibat dari perbuatan dosa Dalam kehidupan dunia Yaitu Yaitu akibat-akibat perbuatan dosa Yang akan dialami oleh seorang hamba Dalam kehidupan dunia ini Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Wa jazakumullah khairu Dan kebenar akhawas Jazakumullah khairan Ya barakallahu fikum Masih kebenar Allah wa'allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala nabina Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa'akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin